Ok, frage? Has do Nu, am uitat For... că fac poze, dar nu am. No, no. O Asta o să 7 beșprehung am avut Dar <laughs> știi cum se traduce beșprehung în românește? Ședință. Ședință, exact. Ședință, ședință, exact. Mm. Că toată lumea, adică știe ce înseamnă beșprehung, dar uneori e dificil de traduce în românește. Da. Bine. Ok. Ehm um, În principal o să continuăm cu niște prepoziții duble. Uh, uh, Haben wir über zwei Teilige prepozitionen gesprochen? Uh, Was nicht da. nicht. Oder? Nu, nu, nu, nu, nu. În primul rând, ce, no. ce crezi că înseamnă zwei Teilige prepozitionen? zwei Teilige. Două prepozitii, Exact, nu? două părți. Că Teil înseamnă parte. Da. auto -tile piese de mașină, nu? Da. Dar untile, v-ați zis untile? ce e? este componentă. Deci tile este P parte, iar untile este componentă. E și o, adică e și în românești o mică diferență între o, o parte și o componentă. N Am înțeles. Untile, componentă. Iar tile, piesă. Da. good. Deci, 2 tilele de prepozițiune sunt prepoziții duble, adică duble din două părți. Și la ce se referă? Cum spui, de exemplu, el a mers la Berlin? Er? Uh -huh. A mers cu mașina. Er ist zu Berlin gefant. Er, er hat zu Berlin gefant. Um, er ist, că fară necuist. Er ist zu Berlin. Nu. nu, că orașele n-au uh, articol. Zum ar fi fost de la zu Berlin. E, și atunci ar zu Berlin gefahren. Nu, er ist nach Berlin Foarte bine. La orașe și la țări folosim nach, nu zu. Da. Dacă se ucea la medic, spunea zum arzt. Yeah. Er, ist nach er ist nach Berlin gefahren. Bun. Dar dacă spun el a mers până la Berlin. Nu la Berlin, ci până la Berlin. Er bis zu Berlin gefahren. Nu, tot cu nach. Că nach rămâne. Er is... Bis... bis invers. Bis nach Berlin. Bis nach Berlin gefahren. Genau. Er ist bis nach Berlin gefahren. Na gefahren. Vei? Asta înseamnă prepoziții din două părți, care, practic, sunt două prepoziții, una după alta. Da, da. Și în românești avem, până la, până la Berlin. Până la, da. Er ist bis nach Berlin gefahren. Gut. Și cum spui, de la început, Eu învăț germană. Von Anfang an lerne Deutsch. Foarte bine. Von Anfang an. Dar dacă spun începând cu săptămâna viitoare, învăț mai multă germană. Um, ab nächste woche lerne ich mehr Deutsch. No einmal ab? Ab nächste woche lerne ich Deutsch. Mehr Deutsch, mai multă germană. Lerne ich mehr Deutsch. Gut. Um, ab este uh, ce prepoziție? Detașabil, uh, Nu, nu, prepoziții nu. nu sunt detașabile Ab, știi nu. tu ceva, ab este și o particule detașabilă la unele verbe Da <laughs> Dar în cazul ăsta se comportă ca o prepoziție Dar voiam să întreb ce caz cere ea? Um, nu știu cere dativul. Dativ noi, ui dativ. Dativ, dativ. Ab este ca aus, ca mit, ca nah, ca zu. Da, nu, ăla e l-am mai scris. Și atunci, dacă, dacă cere dativul, ab next them wohhe. Wohhe ce genare? Cred că e ma ma. Di wohhe, di, voche, di voche. atunci ab next Foarte bine, ab next er wohhe. Learnay Exact. Tu ai spus de săptămâna viitoare. Numai că eu am zis începând cu săptămâna viitoare. Sigur că sensul e același. E foarte corect ce ai zis. Numai că dacă vrei să traduci exact începând, este la fel ca von Anfang an ăla. Numai că spunem von Nexter Wohan. Și atunci ar fi von Von nächster woche an lerne ich mehr Deutsch. Exact, von nächster woche an, începând cu săptămâna viitoare. Von nächster woche an, ok? Sigur că e <gână> lucru cu de săptămâna viitoare, dar strict la, știi? Și aici da. avem prepozițiile von și an, numai că mai avem ceva între ele. Von anfang an, von nächster woche an. An, da. da. Și este nexter, next pentru că von este o prepuție care cere dativul. Da. Da? Von nächster woche an lerne ich mehr Deutsch. Foarte bine. Good. Și cum spui? El merge până la gard. Er... Uh -huh. Ge zum Zaun. Uh, nu. Zum înseamnă când te duci undeva unde și intri în ceva. Când te duci, er la, de exemplu, la medici, intri în cabinet. Ok. Er... Er geht bis zum Zaun. Uh, lipsește la tu ai zis până, până gard an bis an exact der. an înseamnă lac în general când vii din lateral la ceva folosim an an da? bis an și uh, țaun trebuie să aibă și el articol țaun cred că e der der țaun atunci ea er get get get get Bis an... den... Den da? Că e acuzativ. Da. Er bis an den el se uce până la gard. Da. Și în românește o diferență subtilă între el merge la gard și el merge până la gard. Până la gard, da. Se implică că nu mai merge mai încolo, până acolo. Da. da. El er get bis an den saun. Bun. Ok. Și cum spui, uh, noi am jucat uh, cărți von der hora 10. Wir haben Karten gespielt bis 10 Uhr. bis 10 Uhr haben wir Karten gespielt. Gesch. Daru sunt sigur. Uh, no no ich habe nicht gehört. Noch einmal, noch hm? mal, ich calme. Kumpion a jucat fotbal. Eu am jucat fotbal. I habe Fußball gespielt. Die spielt. noi am jucat cărți. Wir haben Karten gespielt bis 10 Uhr am Exact. Da, da. Doar că având două verbe, ieșpildir trebuie să fie la urmă. Trebuie să urmă. bis 10 Uhr am Abend Karten Dar întotdeauna când ne, când spunem ora, cum spui la ora 10? Ok. Um 10. Exact, um. Deci um trebuie să existe acolo. Și dacă spui până la ora 10, tu ai spus bis țen, bis um țen ur. Bis um țen ur. Până la, și în românește avem două prepoziții, nu? Bis A. um țen ur. Gut. Dar dacă spui eu vin în jur de ora 10, cum spui? Ich komme gegen țen ur. Exact, ich komme gegen țen ur. Deci gegen ăsta înseamnă în jur de. Și dacă spun, da. noi am jucat cărți până în jur de ora 10. Vi haben karten până, bis um, nein, nu până la, ci până în jur. Nu. Bis, gegen exact. bis gegen, bis gegen cenură, înseamnă până în jur de ora aia. Da. Bis um cenură, înseamnă fix până la ora aia. Da. Ja? Bis good. Și um, cum spui, uh, el este îndrăgosit de ea? Er ist auf ihr verliebt. Nu, verliebt e corect, dar verbul ăsta este cu er, in, in. Este îndrăgosit în cineva, așa spune ei. Er ist in, in ihr. Nu, este in, in ihr, nu, este in cu acuzativ. In, In sie, sie verliebt. Er ist in sie verliebt. Genau, er ist in sie verliebt. Si ea este indragosită in de el? Sie ist in ihn verliebt. Nein, in? Nu, no, in. Sie ist in ihn verliebt. Exact, sie ist in ihn verliebt. Ea este indragosită okay. de el. E in, ca e acuzativ, da? Bun, și el este îndrăgostit de ea până peste urechi. Exact ca și în românește, um, de aici vine. Zist, in infelip... Nein, nein, in... Nine, nine, in? in, ah, in. Ah, ok, spusesem invers, spusem zi, el e îndrăgostit de ea, dar nu contează, e corect și așa. Zist, ea ist in zi felipt... Ia... Yeah până peste urechi is, is nu tu ești spună după până peste ă uh, bis über Mhm oren oren deci bis über den oren exact uh, bis über die oren nu den exact mai multe. Da, căs mai multe orec, îs două uh... în, în acuzativ, da? Numai, încă o dată. Sie ist in verliebt. Nein, verliebt e la urmă. Also, sie ist über bis lieber. Bis lieber, bis über Ören E Ören nu Ören, ci Ören, Ören. Ören. Ia, ja? sie ist Bis uber by de oren in, uh, in in verliebt Ea este în dragoste până peste urechi Da Good Si um, cum spui uh, magar o merge pana la gard? Ah, la magar nu stu cum spui sa spune Ezel Der Ezel Ezel, asa Ezel. Si uh, cum ai zis, bagarul merge pana la... Gard. Der Ezel mm -hmm. get bis an der taun. Bis an der taun. Nein. Nu, bis an den taun. Foarte bine. Yeah? Bis an den taun. Genau. Der Ezel get bis an den taun. Bagarul merge pana la gard, da? Da. Good. Ezel. Um... Există o, o, o, o vorbă, un proverb așa în nemțește, nu știu dacă ți-am spus cu Ezel, essen, nesseln, nicht Ezel? Ezel, essen, essen, da Nesseln, nicht <laughs> Ezel, essen, essen, essen <laughs> Exact, asta e o chestie de pronunțat de... Înseamnă să traduce așa prin Măgari nu mănâncă urzici Nesăl înseamnă urzică <laughs> Ezel, esel, nesel, nicht. <laughs> Ezel, esel, nesel, nicht Ezel, Măgari nu mănâncă urzici Ezel, esel, nesel, nicht Good <laughs> Ok, să continuăm cu prepuzițiile noastre Și cum spui um, De ce ai um, Ehm. Uh, nu. Ea a văruit până sub tavan. Ea er hat. Mhm. Uh -huh. uh -huh. An den Decke? Nein. Du heißt bis unter la travan, tavan, tavan. an înseamnă la. Bis unter. Da. Până sub. Bis unter den Decke. Ge sau gemalt. Uh, ge. Gemalt sau gestreicht Nu-i nu gestreicht Care este verbul? Da. Streichen Streichen, foarte bine. Dar care sunt formele lui? Nu stiu nu Streichen Așa? Nu stiu Gândește-te nu, nu, nu, nu. Gândește că trebuie să găsim un verb care seamănă cu el De exemplu să vedem. Schreiben streichen schreiben ähm um, nu streichen strich des foarte bine schreiben schrieb geschrieben streichen strich geschrieben so, deci el a văruit er hat gestrichen gestrichen des strich aici așa ja. mi-n bun Și acum cum spui el a voruit până sub tavan? Bis? Bis unter. Bis? Bis unter den... den unter, unter, unter. Bis unter den deke gestreichen. Gestreichen. Nu. Gestreichen. Dar... Um, um, deke ce gen are? Eu l-am masculin, dar... Nu, ee die deke. Ja, die deke. fi... Er streichen bis unter hm? die deke? Er, er, er hat? Er, er hat bis unter die... Bis unter der deke? Die. die bis unter die. Die deke. Mm -hmm. Dar bisul uh, nu cere Nu dar oricum nu bi se problema ci unter. Ok, secundă. Unter? unter este și el prepoziție și el determină cuvântul următor. Nu bis. So, Uitem. Okay. Uite, avem, hai să-l luăm pe ăla cu garda ca e mai ușor. Euh uh -huh. se vede ce scru, da? Da, da. Erget bis an den Zaul. Și că avem două propoziții, asta și asta. Deci, da. anul ăsta determină faptul că tsaun este în acuzativ, în da, în acuzativ. Da. La, când el a dat cu var, spun e hat bis unter di deke gestrihan. Gestrihan. Se înțelege ce mă zgâlesc aici? Da, da. da. Deci avem două prepoiții, și bis și untăr, dar untăr fiind a doua, îl determină pe deche. Deci nu avea nicio importanță ce, ca, ce caz cere bis, pentru că nu el e implicat. Da, e untăr. Untăr, iar untăr în cazul ăsta cere acuzativul. Da. Da? Erhat bis, untăr di deche gestrihen. El a văruit până sub tavan. Um, tavan, da. Mai, da. E, e clar de ce e așa? Da, da, da, da. La fel cum spuneam când a jucat până la ora uh, Ihabë uh, Bis Um Țen uh, Urge știi? Dar dacă spuneam Bis Ghegën Ghegën cerea uh, Cazul, nu Bis Da? da? Good Dar da. uh, Deke știi ce mai înseamnă Bi Deke? Plapumă Exact, pătură, plapumă sau tavan Dar uh, acoperiș știi cum e? nu vine. Stiu daca-mi zici cuvântul lui imediat. Ui, Uită-te pe ecran. Dach, dach. <laughs> da. Der dach. <laughs> Der dach i e acoperit da. și didechei tavan. Good. Ok. E clar până, până, până în acest punct. Da? Good. Și, um, cum spui, noi mergem până la gară. Virgeni. Bis zu Bahnhof. Dar Bahnhof trebuie să aibă și el articol? Bis zu dem Bahnhof. Nu, dem Bahnhof. Dem. Bis zu dem Bahnhof. Exact, că tu cere întotdeauna dativ. Da, bis zu dem Bahnhof. Oder bis zum Bahnhof. Bis zum Bahnhof. Genau. Wir gehen bis zum Bahnhof. Foarte bine. Bahnhof. Gut. Și cum spui... Uh, Eu stau aici de 10 zile. Ich, ich wohne da? Sau asta. Da, da. So, ich wohne da seit zehn Tage. Seit? Seit zehn Tage. Deci, să scrie. Ich wohne da seit zehn Tage. Wohne da seit zehn Taggen. Taggen. Pentru că îl avem pe Zeit. Zeit este o prepoziție care cere întotdeauna dativul. Și la dativ plural avem întotdeauna un n suplimentar. Nu. Da. Ăsta este. Pluralul lui Tag este Tagge, dar aici din cauză de Zeit avem Taggen. Taggen. Îi voin da Zeit. Dar nu zicea acolo Uneori pluralul se termine deja în "-en", și atunci e simplu. De exemplu, la femei, dacă spun eu vorbesc cu două femei, cum spui? Ich rede mit zwei Frauen. Exact, mit zwei Frauen. Frauen. Mit ar fi cerut dativul, dar pluralul lui Frau este Frauen. Și atunci uh, nu-ți mai dai seama, dar el e acolo, din cauză de mit, i Da. Da. Good. Ok. Și cum spui, uh, în urmă cu 10 zile am sosit aici. Deci, dacă spun de 10 zile, asta înseamnă că de 10 zile încoace, este zait. Dar în urmă da. cu 10 zile, asta înseamnă înainte cu 10 zile, for Foarte bine. Cum? For teen tage. Nu, nu, nu, da. Dacă for nu cere cere dativul for? For este o prepoziție dublă. Adică cere și dativul și acuzativul. Să puțin să îmi scriu aici. Or, or, or, or, or, or. Gut, vor Engel Repo 7 10 doppelt 8 dies so dies Archer Gut, schaut uns ja 40 Tage an. Ja. 40 Tage wohne ich da. Wohne er ich da. Dich Nu, nu-i corect. Că tu ai spus, în urmă cu 10 zile locuiesc aici. Când ai spus for tage, automat trebuie să fie trecut. Am locuit aici. For ten tage For, for For ten tagen habe ich to hier da hier gewont. Fără, or da, or hier. For tage habe ich hier gewont. Genau. For ten tagen habe ich hier gewont. În urmă cu 10 zile Da? Înainte cu 10 zile am locuit aici da. Da? For ăsta, să-l minte că înseamnă în fața înainte Și de exemplu dacă spui Mașina mea e în fața casei Cum spui? Mine auto Mine auto Mine auto is for house for the, no. E corect For their house tour for, the, for their house tour Dar tu ai spus în fața mm. uși. Dacă spui în fața casei o șobintuci si ar fi fine auto is vor vor das the, vor dem haus Exact, for dem house For dem house da, dar am sigur ordasar să te mă. el stă acolo, dar dacă spun el aleargă în fața casei? Er läuft Läuft? Läuft? Er oder For das haus For das haus Că se mișcă. De... Da. Dacă stătea în fața acasă, era for house. Oh. For... Ha... Înțelegi? Asta înseamnă înțeleg că e prepoziție dublă. Da. Că dacă ceva se întâmplă, se mișcă, folosește acuzativul. Dacă stă acolo, folosește dativul. dativul. E da. De exemplu, altă prepoziție da. la fel, ca o paranteză, este in, în. Dacă eu intr un garaj, e iacuzativul. Dar dacă sunt în garaje, dativ. Ich bin, ga die no, ich bin in der Garage. Nein. ich bin in der Garage. Da, e okay, dativ, da. Exact. Și dacă spun eu sunt în oraș? Ich bin in dem Stadt. Nein, ist der Stadt. Ich bin in der Stadt. Foarte bine. Ich bin in der Stadt. Dar dacă spun eu merg în oraș? Ich gehe in die Stadt. Exact, ich gehe in die Stadt. Că e acuzativ. Da. Gut. Gut. Ok, să ne întoarcem la for ăsta al nostru. Deci for țin Înseamnă în urmă cu 10 zile. Da. Uh, locuiam aici. Dacă spun până în urmă cu două, cu 10 zile locuiam aici. Bis vor țin tagen. N. ich. Bis vor țin tagen avech yeah, hier wir Exact bis for până în urmă Vezi și asta e importantă uh, să deconectat răchia uh, e, e, e importantă diferența Nu ca că laia că mă duc la gară sau mă duc până la gară Aici contează dacă spun în urmă cu 10 zile sau până în urmă cu 10 zile am locuit aici Din momentul la nu mai locuiesc Da Ia Stă Bun asta nu se declară 24 um, și cum spui um, el aduce televizorul până în sufragerie el e aprins e uh -huh. Mhm toate care se termină cu era sunt feminine Nu no. e aprins Sunt masculine. Nu, no, masculine. Er bringt den fenster, den fenster. Fern, zeer, ja? Yeah? Fern, zeer, bis hier, bis von zimmer. Dar von zimmer trebuie sa aiba si el uh, articol. <laughs> prepozitie. Uh, nu, prepozitie, articol. Articol, bis in. Die von zimmer. Zimmer, ce gen are in zimmer? Zimmer is masculin. Nu, e das zimmer. Ai, neutral. Das zimmer. Neutro. Das zimmer, das kamer. Aha. Si atunci, er brie, er brie, den fensea, bis in das zimmer. In, in bis in das von zimmer. E exact, bis in das vonzimmer er aduce televizorul până în uh, sufragerie sufragerie da ja yeah? in das vonzimmer good ich habe și soția mea a mers până la viena meine frau mhm uh -huh. ist bis nach wien gefahren genau ist bis nach wien Gefar. Gefar. Good. Și ehm um, începând de anul viitor, o să învăț mai mult germană. Ehm um, next Nu. Ba, next Cum scriu ab? Ab e uh, uh, buchstaben buchstabe 1 mal. Waies doch wat buchstabe 1 mal list. Da da da, sorry. Exact. N uh, a ku y noște cum zici. Umlaut, umlaut. A mit Fără umlaut, um, au umlaut. umlaut? C von C, ya? Ja. H von Hannah S von Susanna. Ya. Ja. T e f o n e r a e E i s Die laaste busbrief R er, s a Ab next step, nou. Ja. Ja, nou, want no, no, ja re is dar... Das ja. Dit is ja. Haat ab next Nu, abnextem, abnextem Pentru că e dativ, ab este o prepuție care cere dativul Cere dativ. Și dativul, abnextem Abnextem iar da, Abnextem iar lernei mea toich Bun, tu ai spus de anul viitor, dar cum spui începând cu anul viitor? Da. De la început fonan fangan Da. Incepand cu anul viitor? Fon Next si iar a Fon next Nexte si iar a 9 Fon nexte next si iar a An Fon anfang an Viernei. Da. Nu e așa? că Practic noi le avem pe astea. Fon și an. Asta inseamna începând cu von nächstem Jahr an lerne ich Deutsch. Mhm. Mm Și începând de săptămâna viitoare? Von nächster Woche an. Exact. Von nächster Woche an, von nächstem Jahr an. Și încep începând de mâine? <gript> um, von morgen an. Exact, von morgen an. Aici n avem ce să mai punem, că ne, morgen n are articol. Morgen an Machei, yeah. <fie> ia Good Deci asta e um, Astea sunt câteva uh, prepoziții din astea Care sunt câte două Ele nu sunt complicate Bun, mă trebuie știute <hie> Da Good Și um, Cum spui um, În afară de o vază Nu mai am nimic În afară de, sau cu excepția, ausăr, să. au exact. Ausăr, vază. Da, da, divază, divază. Nu știu cum se zice de aici vine în românște. Așa, divază. Divază, ia. Ausăr, ausăr divază, habei dichmea. Așa? Ausăr divază. Ausăr divază. Nu, până aici. Auser este o prepuziție care cere dativul. Ok, asta nu am scris-o sigur. Ab, von, auser, aus. Și atunci este? Auser? Auser der. Der waser habe ich nicht. Der waser habe ich nicht mehr. Genau. Deci cu excepția, da? În afară de. Exact același lucru, mai putem spune bis auf. Bis auf. Bis auf. Bis Waze. Nu, este cu acuzativ. Bis auf. Da? Deci cum spui? Până mai uh, în afară de o vază. Bis auf die Waze? Genau, oder bis auf eine vază. Bis auf eine Waze habe ich nicht mehr. Da, practic și în românești înseamnă până la o Waze, adică singurul pe care am e o Waze, până la Waze, în rest nu mai am nimic. Da. Da? Deci ori spui auser. Pusin? Nu, zi zic. Poți să spui auser și atunci pui uh, dativul sau poți să spui bis auf și atunci pui acuzativul deci nu mi-e înglad. De ce verbul vine atunci al treia? De exemplu, außer der vaze habe ich nicht mehr. Pentru că primul cuvânt al propoziției este vaza. Prepozițiile și vaze. articolele nu se numără. Deci el teoretic al pasurile cuvânt, dar außer einer vaze înseamnă cu excepția unei vaze. E, um, nu poți să spui Auser hat der vaze. Înțelegi? Da, da, da, da, da, da. Păi da, da. Nu că n-ar suna bine, dar nu mi-a fost... Tu, în întotdeauna trebu trebuie să vezi, uite, o să facem, trebuie să vezi o propoiție germană sub formă de unități. Deci avem poziția 1, da. poziția verbul și restul. Nu mai contează. Ok? Da. Acum, pe poziția 1, deci oricum ar fi verbul, trebuie să fie al doilea. Hai să facem o, o, o propoziție simplă, uh, să luăm uh, un exemplu. Uh, în afară de o vază urâtă, a luat uh, hoțul tot. Au Nu, cu bisauf. Bisauf eine schirche vaze... Bisauf eine... Cum? Schirche... Schirche... Da... da. da. Nu? său hăslich hăslich el cunoaște pe hesimult da asta înseamnă așa înseamnă și urât în driver da e mai e mai local e, austriac ok ya sag mal bis eine hässliche ja? vază mhm mm um, la hoț ce stol nu știu cum zice la hoț häsli he Hat. Hots se spune roiber. Roiber. Roiber, de fapt, înseamnă tâlhar. Ala care îți fură din casă. Hots mai înseamnă și dibbler. Okay. Asta care fură cu mâna, știi? Da. Dipschtal, ai auzit de Dipschtal? Așa este vaze. Hat. Hat. Ten. Hmm, Röbler. Röbler. Alles genommen. Alles gestohlen. Ähm, um, deci încă o dată, hat Biscaina hässliche Vase, hat den Röbler, Räuber. Räuber, să Räuber se scrie așa. Räuber. Hat den Räuber alles gestohlen. Euh, a luat tot. Nu a furat, ci a luat. Had ales piștone. Luat, nu furat. Had ales genomen. Genomen. Da? Acum. Da. Când le ia, că le-a luat cu el, spunem mit genomen. Mit genomen. Da? Had ales mit, mit genomen. Și acum, roiber în ce caz este? B E în mișcare, e... Nu, nu, e mișcare, dar e, e, el a făcut acțiunea sau a suferit acțiunea? A făcut-o. Deci e nominativ. El a făcut-o, da. Atunci e der. Ok. A der ales mit genomen. Ok. Deci e, okay. e, e clară propoziția până aici. Besignă Heslihe vază. It Hat der roiber ales mit genomen. În afară de o vază urâtele le-a luat pe toate. Da. Bun. Acumă. S ne-ntoarcem la căsuțele de sus. Pe poziția întâi avem această treabă. Da. Vezi câte cuvinte sunt. <mns> Pentru că ele reprezintă o unitate. Dacă bagi un cuvânt, orice cuvânt între ele, strici. Se pierde sensul. Da. Ele nu funcționează decât așa. Aine heslihevază. Nu poți să spui Aine hat heslihevază. Sau altfel. Da. Da? Deci da. de asta spun Practic Poziția asta Cuvintele astea reprezintă poziția întâi După aia vine verbul al doilea Și după aia Der Räuber alles mit genomen Altfel Am fi putut spune Der Räuber Care este altă unitate După aia verbul Hat Alles da. Bis eine hessliche wază mit genomen Și asta e corect Da, ar fost mult mai ușor. Pentru mine. Pentru dar, tine, că era subiect, așa, predicat, înțelegi, da, nu mai te încurcai. Ca... Verb. Da. Înțelegi? Da, era mult mai ușor. Dar, da, primiți-mă văzut cu asta, pisa, aine, că totuși nu m-a fost înclar. Că și în românește... Așa multe... Poți să spui, în afară de o vază, au luat hoțul tot. Sau, hoț au luat tot în afară de o vază. De o vază, da. În românește poți și mai mult Poți să pui și verbul în altă parte Poți pui în afară de o vază Hoțul tot luat Și să înțelege da. Dar în nemzește nu, nu poți să spui așa Verbul trebuie să fie al doilea da. Da? Deci întotdeauna să vezi uh, uh, O propoziție Așa în, uh, Sub formă de căsuțe Ce-i propoziția? De exemplu Dacă aveam un aber Aici La început Ăla se numește pe poziția 0, el nu se numără, nu participă la numărătoare. Da. da? Aber bei seiner heilige hat der Räuber alles mitgenommen. Mitgenommen. und, astea nu contează la numărătoare. De asemenea, pe poziția întâi trebu uh, uh, nu trebuie, poate să fie și o altă propoziție. Mai pe românește aș putea să spun um, eu am văzut Ehm um, uh, că hoțul a luat tot. Cum spui? Ich habe gesehen. Exact. Deci o, asta e poziția întâi. Deși la rândul ei este o o propoziție întreagă. Da. Ich habe gesehen. Uh -huh. Das. Uh -huh. der, no, dass nu, das den Royber. Nu. Că hoțul a făcut, eu am văzut că hoțul a furat. I-am văzut că der Räuber dar nu are curs nominativ și... Ba da, pentru că sunt două propoziții. Eu am văzut, eu am făcut odată. Ce am văzut? i că hoțul a furat. Das am văzut der Räuber a ales miti Exact. Dacă spuneam, eu l-am văzut pe hoț, Cum spuneai? Ihabet Den Roiber. Exact. Den. Atunci era acuzativ Den Roiber că el nu mai făcea nicio acțiune, doar că l-am văzut eu. Suferea acțiunea. Da. Înțelegi? Da, și vine das după das tot timpul. Verboi la, la urmă nu? și să respectă toate da. regulile. Da. Good. Am fățat ceva. <laughs> ok. Și cum spui? Um, merge până în fața... Um, Uși garajului. Ägitt um, er nord, sau zis, tu, mergi. Tu, mergi. tu mergi, Ich gehe bis an no în fața. No. Ich gehe bis no. Ich gehe vor die Haustür. Het is best Dar nu kasi, ci uza garage-lui. Het is best for... Exact, best for... Best for die garage-thürer. Stai, s-o luam mai... ușor. Dacă spune garage-thürer, Thürer, ce gen are? e masculine, cred. Nu, e ditiur. Nu, e ditiure, e feminin. E ditiur, ditiur. Der, diș, masculină, ditiur, ușa e feminină, ja? Da. Și atunci ar fi ușa garajului, garajan, tiur. Da, și atunci ar fi feminin. Garajan, tiur, ja? Să scrie împreună. Da, un, un singur cuvânt. Da. Ige, bis, for? For? Di? Di, că... Suntem în acuzativ. Și ture feminin, da? Suntem în dativ acum? În, în acuzativ, nu în dativ. Nu, în acuzativ, păi da. De-aia e din. E bisfor, die garajă în ture. Exact. E bisfor, die garajă în ture. Eu merg până în fața ușii de la garaj. Da? da. Numai că mai corect în, în limba germană nu e garajă în ture, Ei spun poartă de garaj, nu ușă. Ușa e la casă. Și cum se spune poartă în nemțește? Tor. Foarte bine. Ce mai înseamnă tor? Um, nu știu. În afară de poartă. Mai înseamnă ceva? La fotbal. Tor e gol. Gol, da. dar tot în de poarta de la fotbal. Da. da? Tor, tor, tor. Iar tor este das-tor. Das da. Okay. Um, și um, Dacă spunem Eu merg până în fața ușii Porții garajului Eu merg până în fața Porții garajului Ike Bis mm -hmm. for Das Garajentor Exact Bis for Das Garajentor Garajentor Până în fața de ușa de la Ia yeah? Good oh. Și cum spui, um, eu uh, am parcat în fața um, porții de la garaj? Ihabă for dem garaj întorc depart. Exact. Ihabă for dem garaj întorc depart. Depart. Bun. Și cum spui, um, eu am parcat în fața la asta? Ich habe uh -huh. vor das geparkt. Da, geparkt, ja? Da, dar nu prea da, place cum... For das, asta e o problemă cu el. Da. Cum spui, eu mananc mm. cu asta? Ich esse damit. Exact, eu am parcat în fața la asta. Ich habe da vor Gepard. Exact, ich habe da Gepard da? Eu am parcat Trebuie să fie clar um, Înainte În conversație În fața la ce Dacă ai vorbit despre ușa la garaj E clar four, Da For Gepard Da Și apropo de asta Avem în nemțește o, o, o Așa un sprickwort o, o, o, o să vezi o, o plăcuță Pe care scrie Das Ist ein garasjentor nur ein ezel parkt dafor. Ai inteles ce inzimna? Da, da. Pras. Dar de ce mi s-a oprit? Uh... Da, nu s-a me vernet. Ai scris numai da, s Nu, eu am scris o intreaga propozie aici. Păi bun, dar s-a că ai scris, dar nu, nu s-a mai văzut. A, ah, uite că a văzut. Acuma. Dase sign garage in tor, nur ein Ezelpark, dafor. Cum traduce asta? Asta este o ușă de garaj, numai un măgar parchează în față. În fața ei, exact. Dafor. Dafor înseamnă în fața ei, în fața astea. Da. Despre ce a fost vorba aia? Ja? Da. Dase sign garage in tor, nur ein Ezelpark, dafor. Da. Good. Fragen, be here? Nu, nu, e clar. E, clar. e destul de clar, da, încă am, încă am problemele astea cu for, das, trebuie tot timpul să mă gădesc că da tafor Că do, da. For, das. Das e da, for, e tafor, exact Da Good Și uh, cum spui, uh, aduci uh, mixerul până în bucătărie? Tu aduci mixerul până în bucătărie? Do Brinks? Do then... Nu știu cum la mixer. Mixer. Uh, da, poți să spui și mixer Dar uh, se spune într-un fel uh, um, Mai țin minte cum se spune omletă? Rurai Rur Rurai rur. rur rur Deci Rurai înseamnă o amestecate Rură înseamnă amesteca E, mixer se spune Rurgeret Rurgeret Okay. das, das rühr gerät gerät e dispozitiv, ia? Da. Anu. Și rühr gerät e dispozitivul care amestecă. Da. Deci când tu aduci mixerul uh, până în bucătărie, do brings das rühr rühr gerät. Bis Mhm. Uh -huh. die Küche. Nu, buche. bis in în Bis in die Küche. Nu, bis in der Küche. Nu, că îl aduci o mișcare. Bis in die Küche. Exact. Du bringst das uh, Rürgeret bis in die Küche. Bis in die Küche. Yeah? Dacă aducei da. până în uh, sufragerie, spunei bis in das vonzimmer. Von yeah? da. Sau până în baie, bis in das badezimmer. Dar până în bucătărie, bis in die Küche. Good. Dar uh, tot apropo de asta... Uh, Ce poate să însemne euh der rürbezen? Rürbezen. Mhm. Uh -huh. Am estecat, mă o nu știu. Dar ce. bezen cei bezen? Nu știu cei bezen. Foarte rău, nu știu cei bezân. <laughs> bezen înseamnă mătură. Mătură, okay, dar nu știu. <laughs> nu vreau folosești. Mă <laughs> Bezen, Bezan e mătură Iar rurbezan Rurbezan Înseamnă Tel E o măturică cu care amesteci Înțeles <laughs> Da? Deci rurgeret Este mixerul automat La priză Și rurbezan E mixerul manual Da Măturica cu care amesteci Asta așa de Așa Ca să mai înveți un cuvânt Da? Dar bezan e Bezan e important Ca mătură Înțeles yeah? Ia? Good Ok Ok Și um, Cum spui, um, Până în urmă cu 10 zile Aici era un copac uh, Bis Bis vor 10 tage, tage N Bis vor 10 tage N Tagen, tagen, tagen da, da Ein baum Ok, să scriem. Deci bis bis for 10 Tage. N. Tage? Halo, problemă. Așa. Bis for 10 Tagen. Mm -hmm. Hier war Exact. Hier, hier war ein Baum. War ein Baum. Baum. Bun. Haide să o luăm altfel în altă ordine. Un pom era aici până în urmă cu 10 zile. Ein Baum uh -huh. war hier uh -huh. bis vor Foarte bine, asta e corect. Însă propoziția pe care am scris-o eu nu e corectă din cauza că avem poziția 1 bis vor zentagen. Nu? Da. Verb? n -are. Mai e ceva. E, verbul după aia da. Exact. Deci trebuia să spui bis vor zentagen war hier ein Baum. Hier ein Baum. Da? Am înțeles. Da. Că asta e ordinea. Um, însă... Când ne referim la copac, nu spunem var, ci uh, st era, stătea. Folosim verbul șteen. Șteen. Șteen. Ștet. Ștet înseamnă că stă acum. Stătea. Care sunt cele trei forme ale lui Le cunoști? Să ne uităm la lista cu verbe. Uite-ți parte, sigur. Steen, stand, gestanden. Exact. Gestanden. Ăsta să-l ții minte că e la fel ca Versteen, Verstand, Verstanden. Da. Și atunci ar fi Vor 10 Bis, bis Bis vor 10 Tage N Var Tagen Var Nu, nu, stand? stand hier ein Baum. Exact. Bis vor fortentagen stand hier ein Baum. Hier ein Baum. Eșați spun că era. Da? Poți da. să spui și varda, nu e chiar cel mai corect. Stand e mai corect, stătea, oh, da? Da, stand. Sau dacă acum da, e Poți să spui forma inemhaus, steht ein Baum. În fața casei mele stă un pom, e un pom. Da? da. Pe munt, da, sted. <laughs> sted. Sted, sted. <laughs> sted. Exact. Dake spui licht, inseamnë ca ee culcat, ca ee Da. Good. Fragen, mis hier? Entendes. Nu, nu am...